Інші торби, підходжують для Варівела, навряд чи знайдеш. А прийти Варівело до Георга з новеньким дипломатом усе одно, що Павлу Торянку припхатися на презентацію модних купальників в одязі георгівського кавалера. Я розвернувся, чи нікого немає поблизу, і стрілою, ламаючи високі бур'яни, влетів у проріз дверей. Бур'яний мокрий після нічної грози тож забрьохався по самій сінькій вуха і мокрюшу стрибнув у пилюку. Це ж якою примарою я вигулькнув з цього замку? Обережно, майже безшумно піднявся з черватими східцями. Туплі одразу ж покрилися порохнявою, а краї холош обважніли, рухлися дедалі важче. Вітер сатаніло гасав по всіх поверхах, вив, стогнав, ревів, висвистував щось дике і свавільне. Добре, що хоч Теслі, дай Бог, їм здоров'я не встигли навісити двері, а тобі від бахкання позакладало в вухах. Сумка на місці. Я викинув із неї осколки дзеркальця, зеркальця, переклав до кишені плаща фото Еліни Бут, трохи помучившись, запхав сумку в дипломат. На прощання глянув кімнату, в якій хоча й був двічі, але ж тільки уночі у темряві. Он там у кутку, де відніється притрушена курєвою кубка лахміття, колян відпочивав після праведних загулів. Величезна кількість концерних бляшанок, пластикових пляшок з-під фанти і кока-коли Яскравих целоганових пакетів вказувало на те, що господар полюбляв влаштовувати трапези, навіть не злазячи зі свого ложе. На стіні якісь каракулі, вишкрабані чи то тупим ножем, чи то цвяхом. Ні, це не графіті, а звичайнісінькі кривуляки, залишені коляном на науку майбутнім нащадкам. Підійшовши ближче, я ненароком наступив на скло. Ніби ж пари не відскочив у бік, на цьому місці я наносив сліпі удари невидимому нападнику. І саме тут садунув кулаком щось тверде. Я присів і побачив три маленькі досить грубі осколки. Від чогось опуклого. Можливо, це була лінза від окулярів. Коли я розбив її, а заразом відтравмував обличчя вбивці. Йому не залишалося нічого іншого, як дати дьору. Тільки нащо такі окуляри, адже лінза ні збільшує, ні зменшує. Для форсу? Для зміни своєї зовнішності, щоб важко було впізнати? Ні, це були не окуляри. Я влучив тоді у щось тверде, ніби металеве, до того ж з громістке. Про всіх випадок поклав осколки до і повернувся до стіни. Колян не писав. Він відряпував і закреслював цифри, певне занотовував суми грошей, які витрачав на пияти кучу їжу. З усього видно, що це підрахунки. Ось виведена сума, яку Колян одержав під заставу. Він не зміг повернути борг і позбувся квартири останній намагаючись охопити поглядом кімнату трохи нижче бухгалтерського звітів, майже над підлогою, я помітив маленьку стрілку спрямовану вниз. Підійшов, носаками туфлів розкидував ламки цегли, щебінь, клотча. Що це? Чорний гаманець, схожий на жіночу косметичку. А ну-ну, невже і справді колянів скарб, який шукав Ганс? Добряче намордувавшись, розстебнув подм'яніл у жовту блискавку і гірко усміхнувся. У гаманці гроші. І чимало. Не осилив колян проциндрити таку велику суму. Не осилив, чи не встиг. А може в якісь хвилини тверезої благодаті?